عزم الله بسم الله الرحمن الرحيم مسأل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمسأل حبة إن أنبتت سبع سنابل في كل سندلة مئة حبة والله يزاعف لمن يشاء والله آساء عليم رب يشرح لي صدري ويصر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفضو قولي <تصفيق> <تصفيق> سورة البقرة سورة كي بيان دسلور نسيلو كدلو تقسيدا سواد توهيت الله رب العزة اصبات رسالت نبی علیه السلام جہاد فی سبیر اللہ تعالی او انفاق فی سبیر اللہ تعالی لا تلو رمح سے شروع شروع او قدی کی بیاند انفاق فی سبیر اللہ تعالی اول د او د توحید ذکر کا چې بغیر انصاف پیدا نه ورکی ورپسې بیا ډول لی یو اولیاء الله کریم اولیاء او شیطانان یو د الله رب العزت دوستان د شیطان دوستان د دو ځوانو مثالونو ذکر په د الله رب العزت دوستانو مثال لکہ اوزیر علیہ السلاة والسلام او ابراہیم علیہ السلاة والسلام او اولیاء شیطان مثال لکن امرود ہیں اس پر یعنی کی اللہ رب العزت ترغیب ورکی انفاق ہوں یعنی سبق سورة البقرہ درم سپارہ آیات نمبر دو ذسو وا یو شپیتمن نه رايات نه دي الله رب العزت ترغيب ور انفاق طرف ته رب العزت فرمای مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله مثل الذین مثال ده هر کسانو ينفقون اموالهم كي فرد كاي في سبيل الله فالارض الله كي دي بشاند دانيدي انبتت ذلغون في كل سنبله مئه والله يضاعف يشاء او اللہ دو چندی چا تے چخوخشی باز علماء دا دیاد مطلب دا زکرکی یو کز دی حاغی یو درہم یو دینار یو روپی یو تن مندی خرچ پا او دا حاغی او شاگردان د دا حاغی او شاگرد بیا زن زن سل سل الله رب العزت د یو درهم د 200 ریپۍ بدلا بدتا په وګسوباندې ورکي او الله یزای کلمای یشا الله د چا دی چې خوښ شي نه دین هم ځتی د چندوالې سوې ناراضی نو تفسیر ابن کثیر ذکر کړي ای به حسبی فی عامله سمع کړي د انسان په عمل کې اخلاص حغ عمر الله رب العزت ددی اجر او ثواب زیات دی دردیب نے روایت د ابو حریره رضی الله تعالی عنہ ذکر کړو 4 12 کده خبره مشهوره شو چې خلک وې هغه وې چې یو درهم او یو نیکی الله رب العزت ددی بدلا په یو لاکھ باندې ورکی د ابو حریره رضی الله تعالی عنہ خادم او هغه لاړو ابو حریره رضی الله تعالی عنہ په دی ورځو حج کړی لاوي تاسو د خبره کړی دا ابو برهیر رضی الله تعالی عنه ورته فرمای خلک یو لا کی حدیثه دولا کیادو موس او دینم زیاتی انسان کی جسم ور اخلاص زیاتی الله رب العزت د دینیکی بدلا سوچند ورته زیاتی والله واسون علی او الله رب العزت فراق علم والا دے الذین ينفقون علماء لهم هاگا کسان چی خرج کی مایو نخپل فی سبیل اللہ پلار کی ثم لا بیعونا بیانور پسی کی ما حاگا مال پسی انفقو دی منن زباطنا ولا عذا او نبادر دی من ولا عذا کبنی کسیر فرق ذکر کی لا یمونونا بی ولا بفعلن مننن هرص باتنا چې هغه پوخله باندې وي اوله عزا دا هر من هرص باتنا چې په عمل سر انسان د حقیقت کاروالي کوي دیم کول مننن زباتنا ولا عزا او دیم بدره دي ورتنه وي هم نه کوي او بدره دي ورته فون مي وي لهوم اجرهم عند اجر او بدله بوي په نس د رب دا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نبوی یرا پا دی بانده وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ یَنِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ نبوی پا دی بانده یرا دا عذاب دا اورنا زکر حدیث ده نبی علیه السلام فرمیلو از صدقتو تطفی او غضبو ربی مشکات شریف حدیث ده نبی علیه السلام فرمیل صدقات اللہ رب العزت ولا خوف النبي يرا قريباته ذا عذاب ذورنا ولا هم يحزنون او نه به بي دي غم جن يني بن فاق المال في دي, دي دنیا که مال خرچ کړي پدي بغم دي وي قول معروف و مافرت خير من صدقه يتبعها اذا قول معروف و ناخ و او بخنا مُراد دینہ تفسیر جواہر القرآن ذکر کی قول معروف و ما معروف معروف معنی بختیری کے سرا فقیر واپس و ما معروف کبیا فقیر سے بد ردی اوئی نہ ہا موافقول ذکا صرف فقیر و چ سوار تاوار نہ کی نہ ہا بد ردی موئی و کہ ہا بد من صدقتین دہاغ صدقینا يَتْبَأُهَا أَذَا فِي وَرْفِسِي بِجَرَدِي وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيم أَوْ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَرْوَا أَوْ سْتَايْلِ حَلِيم صَبْرْنَاك زادِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مباربادوی صداقاتكم صداقو استاصل را خیراتون استاصل را بالمنی والعضاء بالمنی پا زباطنا بانده والعضاء او پا بدردو بانده کاللذی ينفق مالهو یعنی کئی بطال اللذی فشان دا باطلولو دا حق کس ينفق مالهو تخارسکی مالق رئاء الناسي ده پارا ده قدن ده خلقو ولا يؤمن بالله واليوم الآخري او ايمان نوى بالله او برز داخرت بانده فمثالهو كمثال صفواني مثال ده, ده كمثال صفواني فشان ده غصفه او ارکاني ده عربۍ کې تقریبا د کانو سن مونږه راځي مختلف قسم کانو لپاره مختلفونه ځکه قرآن عربۍ کې هغه اوار کړي تبلیکي بشاند هغه صفاقا کړي علیه تورغون چې په هغه باندې خاور وی او اصاب الروح صبر سيږي هغه تا وابلون تیز باران وترکهو تسپری دي د کاني لرا سول د صفا لا یقدرون علی شیئ مما کسبوا لا ځین برکی قدرت نه لريرونکې په هیڅ دي نه په هیڅ ثواب باندې مما کسبود حق چې دې عمل کړی دی چیریا کاری په کراوستا ټول عملي ځان زایکو که څنګه چې مشکات شریف حدیث او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دره ها کتان چې د جهنم اور به په هغه ګرمۍ کې اوول به جهنم نیو په کې هغه سړیو چا هغه خللاق سره دق نه به ورکړي الله رب بلزت به ورته فرمي چې بندا مع تا ته مال دولت در کړړی تا په دی باې س کړي بندو یا الله کمزیم چې ستا دین دی معامله راغلی ما په غځای کې خرج کړړی دی ستا د رضا دپاره الله را بلزت ورته فرم ای که زبته دروغ ویل. او فرج د دې لپاره کولای چې خلک وي فلان جوازن فلان ډیر سخی سره دی اسلام مطلب کوریا کاری خلک راته سخی وي تاسو ویلی شو او فرشتو ته به حکم وشي چې کړ مخه جهنم تولي والله لا یهدل قوم الکافرین الله رب العزت توفیق د هدایت نور کی یا مقصد تن رسې قوم د کافرو لرا ومثل الذينا في قون والههم او مثال دغ كسانو چې خرجكي معونه خل دغا مرزات الله درة دو د ررزاد الله رب لزت وتبي من اننفسسههم دسبباب ي ت معنارةسبب يا تيد تسببنا دار مضبوت دخپل زنه څرې چې دین ما مال لګي اڅه مرده په دې باندې دین باندې مزبوتیږي وزانو نو خلق او مثال دې په باغ دی ګربوته چې پوچته باندې په لوړه باندې وي ربوا تصوير قرته وی ذکر یا ارتفعا من الارض لاکل جبل دا دې مكنه او چې ته حسې ته ویلې کې غدون الجبل دا غره نخټه وی د زمکنی اوجته حسابي ترابو ویلیکي او غره واتین چې پوجته باندې وی وابرون ور رسیدي د 33 باران تو عادت او کولها فسراتل کوي میوي د دې زویفیني دچن فإلم یصبه وابرون فسکتری اون رسید د 33 باران تو عل کفر دلاره پرخه فطول معنا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کې المطلب الصغير غرور و هم دې د بارکتی دي او سید ابن جبیر سے وای فطولنا مراد پر خدای مقا بی داد لاره پرخه و بران هم والله بما تعملون بصير او الله رب العزت هغه عمل باندې چې تاسو کوي لیدونکې دی أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ يَاقُوتُ غَنِيذًا بَل مِّثَالُ دَارِ يَقَار أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَيَقوَقَ غَنِي يَوْتَن سَاسُنَا أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ دَاجِوِ دَغَدَ بَارَ بَغ مِّن نَّخِيلٍ جراوان وی لاندې د هاغین نهرونه لهو من کلل ثمراتی د بازار د پدې کی هر قسمه میوي وی تو اصابہل کبر او ورسیدته ګډاواله ولہو ذریاتن ضعفا او د بازار اولاد کمزوري یني ماشومان تو اصابها بصره سیدباطا ایصوار ایصوار بعض لماوی حاتې دي حوا ته ویل کې دا په لاره دی ایصوار ها غړغړکې چې کله د هاواګانی مختلفو ترکوڼو راځم شي او دا غړغړکې ته جوړ شي دا ویګې د څنګه خپلګه مشوره ده چې د پیریاو نو واځي دي مآوی ته ایصوار ویل کې فیه پدې کې نارون اور وی فحترقت تسقط زيد باغلرا په دې کې ذریعہ مثال چې د مال خرج کړي کم مال ورسره هره خرج نور څوک شته نه چې او لوګټي نور مال ورسره نيشته وي تیم نيشته چې هغه نو د دقیق صفات شي دلته په مثال کې من نخیل او انابن ذکر شي د کجورو او د انګورو باغ وي وجداده دې ګدا زې نوبل باغ کله کری نوځي په دین را رسي بلکې د وتی مړوي که کجوري انګور دا وقته ډیر اخلي اولاد کمزورې ده داسې نشي کولای چې د اولاد لاس تکینی چیرې هغه وسګټي او د بیو قرم په یوهار طرف نه په خپل سکولي شي نه د اولاد ته مشتري د قصي یا کار انسان مال خرج کوو چې کم مالو هغه خرج کوو ثواب ورته ملایونو شو چې دته مو ساتي یین ماته والله ربو عزت را کی یا بآخرت کی مات رب العزت بدل را کی او کم مالو نحاغیم خرد کے سور سور پاتی نشتا کذالک یبین اللہ لکم العیات دغس بیانی اللہ رب العزت تاو سایاتنا لعلکم تتفکرون دیدہ پاراچ تاسوسو چوفی کرو کی یا ایوها الذین آمنو انفقو من طیباتی ترغیب اله الانفاق طیب او اے ایمان والا او خرج کئ من طیبات دی لپاکونه حدیث کرا زی نه دیر اسلام فرمیل ان الله طیب لن يقبل الا طیبا الله پاک زادین نقبلی مگر پاک مال الله رب العزت قبلی خرج کئ من طیبات دی لپاکو ما کسبتون هاچی گټل تاسو امام شمس الدین سرغسیر رحمہ الله ذکر کړی دی توې یبات هغه ما ته ویل کی انسان په د حلالي ګټي نیوی هغه ته توې یبات ویل کی شیخ القرآن رحمہ الله فرمی هغه مانہ د دې زینو من طیبات ما کسبتون توې یبات کوم دی رو تفصیلن ذکر ش ما کسبتم هغه چې کسب کړی تاسو سودا تکړی تاسو اسون او د هغه صنع اخرجنا لكم باز ی دا غثنا چرای وسیمون غا د پارس تاسو منل ارذ د ولا تیم ممل او قسمک وی خبیتا خبیص معنی روح ال مانی امام ال سر مللا کوری خبیص نو مراد د مال قسمک وی د مال من هو د دیناتن فیکونا د خرج کولو ولستم اونی تاسو پخپلا بیاخذه اغستن کې دی لرا الا ان تغمذ فيه مگر دا چې سترګې پټ کې تاسې پدې کې دا سیمال مخارج غواغ چې ری تاسو تا بل سو تا دا سیمال درګې نسی د خپل نه اخلي یو جو وی جواز ترګې پټ کې چې دیاله به خفني شي وا بهلم او به یو طرف ته ورځي نو دا چې سیمال مخرج مخارج کوي چې ته خپل یو مال نه اخلي یو سيز نه مدقس سوچ و قاعدة بل بلدين صفحة دواقرية وعلموا أن الله غني حميد بوها شيء بشكاء الله رب العزة غني ببروح ذات دي حميد أو سعيلي شوي ذات دي الشيطان يعيدكم الفقرة شيطان يعيدكم الفقرة دلتان دا يعيدكم الفقرة داد دا وعيد نده یری د زولرا د غریبینا و یامرقکم بالفحشاء او حکم کی تاس دا یو معنی دا چې شیطان تاسول را یری د غریبینا کله چې په دین باندې خرج کوي بیا ودرتو ګور غریب فقیر مسکین دی ته مور کوا ګینه غریب په پات شي او حکم کی تاس دا بالفحشاء په بهای باندې چکله د بهایي معاملې راشي نو هغه دې کې بیا خلک ټول په وخت کې شیطان سات ددا وسوسه نه ورځي چې غریب شي فقیر شي حدیث کرازي نبي عليه الصلاه والسلام فرمایلی چې کله سباشي نو الله رب العزت یو فرشته روليږي هغه انسان تدا وسوسه او دا خوده نه ورته کې جوګور د الله رب العزت پلار لار مال خرج کړي دیم طرف ته شیطان ور توسوسې اچي چې جوګور غریب به شي فقیر به شي ته په خپل ځکه نبی عليه الصلاة والسلام فرمایل کله انسان پزړي کې دا وسوسی شروع شي تمام مخرج کې زوبه غریب پاتش يمزه به سخروم دی دی او اذ بالله ذروي له باندې شیطان غالب شوی دی دوی مطلب وي امركم بالفحشاء مراد فحشانه پدې ځکه بخل دی لکه څنګه تفسیر مواردی چې ذکر کړی دی الفاحش اند العرب البخيري عرب کله چې دی بخیل دچریه هغه تفاحشونه وي او تفسیر المانی امام الموسوی همو لم ذکر کړی الفحشه هی البخل وترک الصدقات فحشانه مراد تاسو د حکم کې بخل باندې او په نو کولو د صدقه باندې والله یایذکم الله واجه کیتا ذسرا ما وترى تمنه لبخنی طرف خپلنا د دین وای د کوم دلته د وادینه دی الله وعده کیدا ز سرا د بخنی طرف خپلنا و, و, و, و فضل او د فضل فضل له مراد تفسیر تسهیل ابن جوزی رحمه الله ذکر کڑی مراد نه راځي کی تعالی به تاسو ته نور رزق درک حدیث کرازی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل مسلم شریف حدیث دی ممی مامن یوسفون الا ملکان ينزلانی ایس یو سابان نشته ایس یو مگر دو فرشتي را کوزیږي یو فرشتان نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل دعا کی اللهم اتی منسکان خلفا اللهم اتی منفقا خلفا اے الله ورکه خرج کون کی دا خلفا نور مال ورت ورکی دسو کی خرج کی نور مال ورکے. دیمه فرشته دعا کی اللهم اعطی منتکاً تلفن اے الله څوک چې بندون کوي د صدقه او خیرات نه کوي تلفن اے لدا مال ورله هلاکو تباہ کی ورله ختم کی او کم سره خرج کی والله او تنور مال ورکی تکنو سو وراشي سور سبا کې الله رب العزت فرمي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه تاسو چې کم مال خرج کی نوفو و یوخلیفو داخل زان نروست و نور مال پریگ دید. انسان سمر خرج گئی الله را بلزده تا نور مال ورکی. مثال داسته لکه دنیا کې او پوهیر خلق تین اوبر او باسی نو نور تازه تازه او با پکرازی او پیو سڑه داسې وي چردی کوین وزعل اوبر او باسم چلا تر سره پور رادک شی نو بیا وزد دین اوبر او باسم سر پور رادکی گینا امک او با پک زڑیشی خرابی باشی اس عمر چې انسان خرج کئ الله ربو العزت د ته نور مال ورکي حدیث کی راضی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل س کارونه انسانانو یو قسم ګمانه او حقیقت د هاغینه بدل دی یو خلقو د اخیاله کده سوک معاف کما مزما به عزت کم شي حاله چې تا یو معاف پدې سره والله رب ربو العزت تا عزت زیات گویم دخل کو دا خیال دی چی گنیمون مال خرچ کو پدیر سراب مال کنی گی. حقیقت داده چی پدیر سراب مال زیاد دیگی سراب دی جسم را خرچ کنی. مفتی محمد شفر امالا معرف القرآن کی مثال ذکر کرده که یوسیس با خرچی دو سراب کمی نو آم دنیا کی مشاهده ده د ساروی خوڑلی کی گی د حقیق وقت استعمالی گی واگانشوی میخی شوی چیلی شل شو ګډان دا سیزنو. پا کار دا واچی دیخو یو یو بچی اکثر راوری میخی دا سیزونه او دیر وقت پس راوری کار یو نیم کار دو کال پس راوری حلالی گیم زیاد او د حقی باوجود دنیا کې میخو دا سیزونه زیاد دی دویم طرف دا پیشوگان او سپی دا سیزونه و دا بچی هم زیاد راوری لنگی گی هم زر او د حقی باوجود دې تعداد کم دی وجدا دا, دا کم سيز چسمره خرچيږي سمر چ استعماليږي الله رب العزت هاغه زياد پیدا کوي والله رب العزت واضح کي تاسو در بخني طرفه خپلنا وقف دل او د فضل چې به تاسو ک نور رزق درکم تاسو چې دا خرچي والله هو جميعا اليم الله رب العزت فراك علم والدي يوتل حكمتا من يشاء ومن يوتل حكمتا فقد اوتي خيرن كثيرا یوت الحکمتا ورکی اللہ رب العزت حکمت او بوها پا دین ماندی مین شاہ اوچاتے چخوخشی ومین یوت الحکمتا اوچاتے چورک حکمت بوها پا دین ماندی وقد او دیا خیرن کتیرا بستحکی سرا وریک خیر دیر یوت الحکمتا مین شاہ حکمتنا مراد سشی نیو قول دا عبدالعی بن مسود رضی اللہ و طلان هم دا مجاہد رحمه الله و دا مقاتل رحمه اللہ دی عزوی حکمت نا مراد انہا القرآن مراد دا دینا قرآن شریف دی جا اللہ ورکی علم او بوها د قرآن شریف چاہتے چه خوخشی او چاہتے د قرآن شریف بوها ورکا د دی دیدر دی دی دی لوی خیر ورکا او حکمت قرآن شریف دا ذکوی جدار علی گلی حکیم زادی جاللہ رب العزت تکا حوامیمو سورتونو که چراجی تنزیلو کتابی من الله العزیز الحکیم دا کتاب دا اللہ رب العزت دا طرفا جا غالب او حکمت والا ذات دا حق دا طرف راغلے دی بل قرآنی شریف کی دنینا حکمت پروت دی تکا سور یاسین دویم درم آیات کی چراجی یاسین والقرآن الحکیم قرآنی شریف دد دا حکمت نا نو پدی که دنینا حکمت پروت دی د دې فوها د هغوم یو تل حکمت مېشه د دې فوها دا, دی دا, دی دا حکمت دی نو نحل کې جرازي او دوه اله سبيله ربکا بالحکمت خلق رو بلا اله سبيله ربکا لاره د رب, رب ساته بالحکمت ای بالقران د قران شریف په ذریعه خلق د الله رب العزت لاره تروبلا نو <تصفح> حکمت مان عبد الله بن محسوس فرمایي مرادنه قران شریف دی دریم قول د عبد الله بن اباس رضی الله تعالی عنہ حکمت نه مراد معرفت د ناسخ او د منسوخ چې انسان په ناسخ او منسوخ باندې پوه شي د علم د محکم او متشابه احکام چې کوم دي محکم متشابه آیاتونه په دې باندې سره پوه شي دریم قران کې تقدیم او تاخیر چې مخک کی کوم آیات راغلي رسو کوم آیات راغلي په دې باندې سره کوه شي دا حکمت دي دریم کول ابو صالح رحمه الله د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړي دي چې حکمت نه مراد نبوت دی د الله چې تا خوښ شي نو هغه نبوت ورکي او چې دې نبوت نه سی په دې دې علم نصیب کړو سلام کول د قطادر رحمه الله او د ابو العالی رحمه الله دی او هی حکمتنا مراد الفهم و فی القرأن قرآنی شریف فهمتهنا مراد بههتهنا مراد ده کوم انسانز قرآنی شریف هوا نصیب شو د دې لوی خیم نصیب شه بینځم قول مجاهد رحمه الله دې لیس رحمه الله مجاهد رحمه الله نقل کړی دي او هی حکمت العلم و علم او ورسره تفقه و ورسره فقه دې دې حکمت ده پدوم قول مجاهد رحمه الله نه یودام نقل دی الاصابه فی القول وینا اقوالو کی حت دل صحیح وینا تورست دل دی ته حکمت ویلکی یو خبره کی غنی وینا غانی دی گن رای دی هر قسم مختلف روایت راغلی مختلف قسم یاذون راغلی مختلف قسم د علماء اقوال دی بری کی صحیح او حق وینا دل دی ته ویلکی ی حکمت او حسن رحمه الله قول دا د حکمت الورع فی دین الله د الله په دین کې تقوا او پرزګاری د حکمت ویل کی چې تقوا او د پرزګاری په بنا باندې انسان حق ته کوی د د ویلګي حکمت اود ابن زید رحمه الله ذکر کړی حکمت دا معنیه العقل فی دین چې الله ربو له دین کې یو انسان ته اقل نسب کی د په خپل سوچ فکر تدبر شروع کی چی پدی دین که دا آیات دی دی سمت لب دی سوچ پخفل دی پدی باندی کئی. دارنگ حدیث دی رسول الله صلی الله علیہ وسلم که دی پخپله سوچ کئی. نو دین پا کارون و معاملاتو که سوچ کول دا ماده الله اللہ رب العزت چا تا الله ماده چا اللہ رب العزت دیر لوی خیر ورکو. نهم قول دی ربی بی نصر حیم اللہ دی حاغوی حکمت اصل خشیت الله دا اللہ یری دویلی کئی. د کوم انسان د الله نه څومره یې لري د ته زیاته حکمت او حدیث کې مراد یې نبی علی سلام فرمایلی راسل حکمت مخافه الله اصل د حکمت د پوهی هغه د الله رب العزت نه یې را ده څومره چې انسان الله رب العزت نه زیاتې لريږي دیکه دمر تقوا او پریزګاری زیاتی بلقول زاهر مستری کی ابن جوزیری رحمه الله ذکر کړی علم و عمل علم سرج عمل نچ کوم وی بعض یې کی عمل پې نکی یا کل عمل وی خو به علم عمل وی نو صحیح او غلط تمیز نشي نو هاغه علم چې ور عمل وی دی تویلې کیه حکمت چا ته چې الله دانسیب کوو ته ډېر لوی خیر نصیب شو بلقول ابن عباس ابن یودا او نقل له لقداده مجاهد رحمه الله جيل فقر في القران دا قرآن شریف کی پھوہ نسيب چاتا چشلا مدد اللہ رب عزت لوی خير ورکو یو دل حکمت ورکي پھوہ ما ني من يشاء او چاتا چي پھو کشي و من يوتل حکمت او چاتا قرآن او سنت فقد اودي خيرن كثيره فستحقي ترا ورکري شد تا خير لوی وما يذكروا إلا أولو الألباب أو فناخلي مگر خاوندان دا أقلنو وما أنفقتم من نفقتين أو حغاج خرچ كويتاس من نفقتين سخرجن سمال أو نذرتم من نذرين يا بورا كويتاس نذر من نذرين سنذر يعني حغماني لذي فإن الله يعلمه بسيكنا الله رب العزة پوها دی پا دی باندی، ومال الظالمین من انصار، او نبی د پار دا ظالمانو سوکم دا دی، نظر دا په دو قسمه باندی دی، یو نظر مطلق دویم نظر معلق، نظر مطلق دا چه ساڑوم دقس و یر بزاسیز خردکوما او خرچ دی، دویم ده دی نظر معلق، نظر معلق دا چه یو سیز سر او توری، کزما دا فلانه کار اوشو زبه دا خرچ کم، نسال پتور سو داو یرک از اما زوش زبداخیراتو کما یا به جماعت جور کما یا کز پاس شما زبداخو کما داو کما ندیت ویدیکی نظر معلق حدیث کرادی مشکل شریف که حدیث دی نبی علیه السلام فرمیرو لا تنظرو فین نظران فاسو نظر ممنی زکده نظر داد الله را بلیزد تقدیرنا سفیدنی شور پولی بلکه اینما یستخرجو بهی من مال البخیر نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل الله رب العزت پدیبانی د بخیلانو مال روبازی زګه دا بخیل سره ډیر نظرونه مانی یو عام سره چې خرج کوي نو هغه دانو کدا کار موشي یمونه چې بس اومد قصې تر او بخیل سره هغه دې پر کارون होत دی کدا کار موشه زو بیا منقطکم کدا کار موشه زو بیا منقطکم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د الله د تقدیر نه داسه فائدې نشور کولې و الله اللہ رب العزت ده بخیل مال پده باندرو باسن این توب دو صدقات فنعیم ماہیا این توب دو صدقات فچرخ کارکوی تاسو زکاة فنعیم ماہیا پزلی رخدا صدقات امراد پده دے کی فرضی زکاة و این دوها و این توقفوها فچرے تاسو دی لرا نفی صدقات و تو توها الفقراء او کو وی دی لرا فقیران او تا فهو خیرلکم فزاغرو بہتر ده د پارس تاسو دایات جو مطلب دی یو انتب دو صدقات فنیه ما هیا. مراد دې نه فرض زکات دی او هغه کار ور کول بهتره دی او وانتو فوه انا مراد نفلی صدقات دی او دا پټ ور کول چ دی افضل او بهتره دی عزیز کرازی نبی, نبی, با نبی علیہ السلام فرمیل مسلم شریف روایت دی نبی علیہ السلام فرمیل سبعت یزلہم اللہ تعالی فی زلہی یوم لا زلہ الا زلہو او وکہ سان داسی دی اللہ رب العزت قیامت پا عرض باندی دا اقبل دا عرش کی او داس ارد لا زلہ الا زلہو چبس سوری بنی صرف امدقی و سوری بھو دی نبی علیہ السلام فرمیل یو الامام العادلو هر امام هر ربدشه هر مشر کې چې هغه انصاف دروي دویم هغه ځوان او شاب بن عابدون هغه ځوان عبادت کوون کې او دریم نمبر هغه ځوان هغه سره چې هغه د جماعت سره محبت ساتون کوي دا چې محبت نبی اره صلوات و سلام پرمیل کله چې د جماعت نه او زی د بیا مينوي چې کله بیا جماعت سره زن سلورم المحب فی الله دا اللہ رف العزت در ازاد پار اخ پل میست که حاغی محبت کون که دی تا قیامت ورز با ورکی. بل حاغی زنانا چه حاغی سره چه حاغی تا جمیر زنانا دعوت د بدکاری د پار ورکی او دی وردو اینی اخاف اللہ الله اللہ نیاریگم بدکاری نکونا. او بل حاغی سره چه مال خرچ کئی و چه کلی پر خیلی از بانی خرچ کئی لاتا دغس لاس نه خبرېږي چې د څه خرج کو کنایه وا یي انتهایی پټي خرج کوي د الله رب العزت درزاده پاره او اوم نمبر نبی عليه الصلاۃ فرمیل فرمایل هغه سړی چې هغه په خلوت کې یوازوالي کې جڑا کې الله رب العزت تجاری دا حدیث بخاری شریف ایک سو اکانو نمبر صفح کی مرضی 191 نمبر صفحه کې بخاری شریف کې دی ریاس صالحین او ګند و کتابونو کې دا حدیث راځي کوي د مطلب ان تُنْفِقُوا صَدَقَاتَكُمْ مُرَادَ خکاره ورکول صَدَقَةٍ هَغَ سړې چې د هغه یې نشته دي چې ګینځو په ښکارا باندې خرج کمنو ما کې بړیا کاری راشي وګور کم انسان د ریاکاری یره ورتنی وي او د دې لپاره خرج کی چونو خلکو کې مشوک او جذبرای شي او وَإِن تُفُوا هَغَتُمْ کې کله چې د ریاکاری یره ده نو د دې پټ خرج کی وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ کوم او لگره با کیس تاسونا من سیعات کن اغا بازی مصیبتونا تکلیفونا ساسو یا وارو گناهونا ساسو سیعات بازو لما مرادتنا اصو غائر اغا وارو گناهونا دا دینا مرادی اللہ بدرن لدکی دوی مطلب سیعات کن بازو لما زکر کردی مرادتنا مصیبت او تکلیف دی اصل سیعات چی دی مصیبت تکلیف تا ذکر میلے کی انسان انسانوادی مصیبت او تکلیف رازی نو هغه د انسان د ګناه د وجې ناراضي د دې پوری حدیث کې راځي نبی عليه الصلاة والسلام فرمایل چې حتی شوقه او شاکو ها کي او زغې د یو بنده په پاک خپل کې نه اوزي نو د د دا عمل د وجې ناراضي تاسو نه الله رب العزت و او تکریفر کې دې بوشي او الله رب العزت په دې سره د انسان ګناه معاف کړي د قبل حدیث کې راتل چې انسان په خپل کې زغې مگر الله رب العزت ده حریف په بدله کې د دنیا ګناه لري کی بعض علماء آیات په تفسیر کې دا ذکر کړی است رد البلاء بعض خلک دې ته حدیث وي خدا حدیث نه دی بلکې د دې آیات په تشریح کولو ذکر کړی است صدقته رد البلاء صدقه د مصیبتونو تکلیفونو لري کی والله بما تعملون خبير او الله رب العزت زه هر عامل باندې تاسو غوې خبردار دي ليس علیک خداهم دا تسلیم مبلغت افسه بیان نه چې کړه دې بیان وک نو پتا لازم ندی چې ګینه خلک دې عمرې ساکر بیان کوول دي نور د خلکو منل یا نه منل الله رب العزت به د حقیق سره حساب کتاب کوي ليس علیک خداهم نشته پتا باندې هدایت کوول دي تا ولكن الله يهدي من يشاء او لكن الله رب العزت هدايت کی چاته چخوا خشی روسو وای کی سوره قصص 54 نمبر یات کی ان کلا تهدی من احببتا ولكن الله يهدي من يشاء دین پیغمبر اسلام تهغه چاته ہدایت نشکولې تاساور سره ډیرینه منو وی لیکن الله چا دی چغوږي هري ته هدايت کوي و ما تنفقو من خير او هاغه چې خرج کوي تاسو څخه خير سمال پر انفسكم استفيده تاسو ځانونه لپاره دا و ما تنفقنا او خرج کوي تاسو الا وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضا د الله ولله وتا استاد هغي بدل درکي روس ورایشی سوره دهر نهم 9 نمبر یاد کئ نیکان خلک چې کله سخر کی پچا خوراکې ندا ورتوي انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شكورا مونږ چېم تاسو باندې خوراک وک داد الله درزاده بار مونږ په تاسو باندې که وک په شکر مونږ تاسو نه د دې تمنسته تو قامتنفقو او خیرات چې خرچې تاسو سمال یوفقه الهیکم ورپروذر کې هیتاوصاب بدلی د حق او انتم لا تزلمون او پتا زو باندې به ظلم اونکریشی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله للفقراء الذين مدارک ذكر کې احاز سرقات محصرتی یین د صدقې د خیراتونه چې مخکې د دې بیان وشو وس مسائل ده غی ذکر کی د پارا ده فقیرانو غریبانو هغه کسانو فو سرو فی سبیل الله جبن کر شی وی دی پلاراد الله رب العزت کی لا یستتیون اذربن طاقت نلری زربند سفر کولو زر پسو معنو سراتلو یو فذریب فوق الانات وذریب منهم کل بنان سوری انفال کی جګ مراتلو ا د زرب په معنا ده وهلو سره دریم زرب رضی په معنا د بیان باندې لکه زرب الله تعالی خیره تن دریم زور رضی په معنا د سفر کولو لکه دیم ذکر دی طاقت نلری زور باندې سفر کولو فل ارض پسمک کی یا حسبهم الجاهلو غمان کوي پدی باندې نا پوها اغنیا ادمه دارو من التعففي د وجیدنه غختلونه يا حسبهم الجاهل ومان کی پدی باندے جاہل ناپوها نا خبرہ من التعفف دوجے وجه اوختل نا يا من وجه هو والعز عن الحرامي جدی زانساتی د حرام نا حرام دے استعمالی نا خلق یو حرام جنوخ خود سر بھی کنا حلالی نو حرام نو خری یا من التعفف ما نہ من ترک هم چې نه د وجې د پریخلود دی اوف نه چې په مخ کې فریاد نکې او خلکو تم نه ماده مېږي چې غریب دی او حدیث کراځي نبی عليه الصلاة السلام فرمایلی من کنوز البر کتمان المصائب دني کو د خزانونو نه غایري چې انسان باندې کوم مصیبت تکلیف پریشانی راشي هغه پټ کړي و دې د حقیقت غاروالې نکې عارفهم می سیمه هم په یې نیو ته دي درا بی سی ما هم، پا نقو دوی دی دویوان دی، نقو نمراد نا صدی، و مجاہد رحمه اللہ ذکر کردی هیل خوشو. چه حقیبا عاجزی پا حقیقی بی داللہ رب العزت یر وپدی کی بی، ندا علامه دا. علام دا. صدیوی مراد دا دینا اثر الفاقه تی، مراد دا حقیقی، دا لوگی حق اثر دی، جسری دا معلومی گی چه دا انسان لوگی تیرا کردی دا، ندا بتا پیجنی، دریم قولی بن زید رحمه الله ذکر کړی بر اساسه تو کیا بهین د دې هغه زړی جامې دینه معلومات کی جړه غریب او دا فصیح دی سلورم قلد ابن تیر رحمه الله دی تاریخوم بسیمه منا مراتب پنق او عالمو یعنی مراتب اثر سجود دی جریب الله رب ال عزت ډیره سجدی کړی وی ډیره باندې سنې وی کړی وی دahari نکه په موجود وی چې دې عبادت او دې کې دی چې دنیا کا دینوزګاری کې تفسیر کبیر کی امام رازی رحمتہ اللہ علیہ ذکر کړی مراد دینه طالب جا علم دی جها باندې علم زکې قرآن او حدیث بو ہے زکې نو دی وزګاری جنا چې سوګټی پخپلہ مزوری نشی کولے که مزوری کین ویا سبق هاغه سنې علم نشی حاصلولی مراد دینه طالب دی چې تاسو پاغي باندې خرچ وکې دارنگ تفسیر جواز القرآن نورم ذکر کړی دی مراد دینوم دغه خلق دی طالبان او دغه خلق دینه مراد تن. لای تسلون الناس الحافا نغواڑی د الحاف خلقو نه الحافا و وازه خل باندې الحاف د دي یو معنی الحافا بواز خل باندې د خلقو نه نغواڑی جدي خلقو دخل وازه کی او دا نبی عليه السلام والسلام فرمیلی کوم انسان ته جل الله رب العزت د قران شریف علم ورکو هدایت ورته نصیب کو نو د خلقو په مخ کې او کمزور یې نه ګڼي حدیث کرا دی نبی عليه الصلاۃ من حداه الله الاسلام وعلمه القرآن ثم شك الفاقه کتب الله الفقره بين عينيه الى يوم يلقاهو کم انسان تجا لا هدایت نصیبه اوزتا ده قرآن شریف قوه ورکا ثم شك الفاقه بیان ده شکایت و خلق و تخکار والد غریبه که چکن زدر کتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه الله رب العزه درې پسرو کې تر قیامت تر راځي پوری غریب او فقيري به وليږي وليکي بيان وي عليه السلام دياتل قلبي فضل الله وبرحمته وبهذالك فليفرحوا وخير مما يجمعون په سورت يونس نمبر آيات دي چې الله په فضل یې د الله په کتاب الله په شي دا, دا هغه مال دولت نه غره او بهتری دي کوم چې خلک جام کوي دا خلکو مال دولت ته بدل انسان پسې ګینامي یو الرحافه دی پهواز خلبانې چانه نه غواړي چې ډېر غریب و فقیر و و ما را او ماترمداز او کې ماته تراکي دې معنا الرحافه بعض لما ده کې چې نه چاپ سين خلی نه جوړ پسینو خلی خامہ خبره تراکي بس که سو کوړتور دی دې ورتوي کورې کې او کورې نه کوي دې تر خوشي تنگول نه کوي وما تنفقو الهاج جخات کوی تاسو سنی کیهې شمال ان الله به هی علیم بس بشک الله رب العزت بدی باندې په هو دې اموالهم في سبيل الله هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل په لیلي د شپې او نهاري د ورځې سره په پټه تن او په خاره باندې اجرهم و الزفاره ددی اجر بوی عین دربهم پنی ضرب ددی ولا خوف او اونبوی جرا پذی باندې ولا هم یحزنون او دی غم جن تفسیر ابن کثیر ذکر کړي دا روایت بعض علماء پنیز بشاند علی رضی اللہ تعالی عنہ کراغلو علی رضی اللہ تعالی عنہ عادت داو نور سبنو نو یو درهم د شپې خرج یو به درزه خرج کول یو به دخل کو په مخ کې پخکارا باندې خرج کول یو به په پټه باندې خرج کول معنی هر کس منفاقي پخکارا په پټه د او د ورځې الضینا یاکولون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي او ذین قسم خلق مخ کې خوا خلق ذکر شول چې هغه په دین باندې خرج کولې او ذین قسم خلق چې د پیسو باندې نور غټکی او خلقونه سود اخلي و اللذینا حاغ کسان یا کلون ریبان که خریم مال دسود لا یقومونا دیب اون دریگی الا که ما یقومو لذی مگر پشاند و دریدلو دهاغتن یا تخبتو شیطانو اگر وط کدیوی پریشان کدیوی دلر شیطان من المسیده مسا کولونا شیطان ینی ورطا ورنن دی آیات تانی تفصیر قرده بیزی کرکلی دی، ویدین داتی معلومی که شیطان پا انسان معنی اثر کولی شي دکا دیزه که یتخبتو شیطانو من المسی، وجد دا دا حدیث کرا دی نبی علیه السلام فرمیلو، اش من الانسانی مجریت دم، دا اغا حدیث دری مطلبونو، یو مطلب دا حدیث دا مجریت دم دا مجري دا ظرف دی، یعنی کم زیکی جوین زی، نوحا غا زیکی شیطان گر زی. ان درګونو عادی کې د ننن 99 انسان معنی اثر کولې شي نو کې ګډوډ کړی دله شیطان مېل <سؤال> نه سي دم ځک ذالک بیا انهم دا پدیوجه قالو چې ویل بدی انمل بيعو یقینا بيع اغسلوا خرثول مثل الربا و شند و احل الله البيع او حلال كده الله رب ل عزت بیا هغه خپل الربا او حرام كده الله رب ل عزت دایا جو مطلب دی دلته قالو انما البيع مثل الربا دی به او خرسول دا پشان د سودی دلته مشبه مشبها مشبب هی ګرځول شي او مشببي مشبها ګرځول شي کوم چې استعاره کوي عامل ملمانی کو فن کوي بکار خدا و وی چدیدا ویلی به چې انما ربا مثل البي د دا سود دام پښان د غسل او د خرڅول دی سود بیا اولی حرام دی د غسل او د خرڅول هغه جېس دی وديو داویل ویل انما البيو مثل الربا غسل او خرڅول دا پښان د سود دی دا یو قسم په مسلمانانو باندې اعتراض کولو دا تاسو سود حرام دی مې په سود کې کی مګټه کیږي کی. دقه سي تاسو دا کم غسل او خرڅول کوي نو په دې کې ده وذا تا سو علی حلال غنی وا احل الله البيع وحرم الربا دیدی دو مطلب یی یا خدا چدا جواب دی دیدی د شبه او جواب دا چ الله سود حرام کړي دی او بیع اغسل او خرسوال الله جیسکو دی نو الله په خبره چاته اعتراض کول نشته دی الله دا حکم را لګی دی دیم قول دی دا, دا, دا اعتراض چې څنګه په مؤمنانو د قضیه په لام کولو دا څنګه چل دی بے حلال قیدہ او سودی حرام قیدہ بدوانو کی گٹرا پرکار خدا حرام وی یا ادوان جائز وی فمن جاءه او مو موعظۃ من ربہ بس ہر ہا او سو کی من ربہ نصیحت پر اپ دربد دینا فان تھا ما تلف پس ما دی دے پارا ہا گناہ د کم رخ کی کڑی وامره الى الله او نور معاملات د الله سره دي ومن عادا هر حاسو کې واپس شینی ستان په لایک اصحاب النار په ځاکه سان د اور ورا دي په لایک اصحاب النار دا کسانه د اور ورا دي هم فیها خالدون دی په پدی کې رسول هديس کرا دي نبی عليه السلام فرمایلو كل نفن كل قرضن جرابه نفعه فهو الربا هر هغه قرض هر هغه پیسې هر هغه سیز کتاب کاتور کو جرابه نفعه ده هغه پیسې ته تنه फायदा الربا نبی عليه السلام فرمیل دا داسوت دي قرض چاتور کو دیتا تو مکه پیسې درکې نو صحیح ده کو جتا قرض ورکو او ته بیا الټا د هاغینا نوري فائدې د ناخلی قرض په خپل ځای پاتې دي هغه کو بچاته درکې او ته د نوري پیسې په کې یا ته په نور کارونه کې نوداهم فسود کې راځي خدای او یو چا دا ورکاو د هاغینا نوري نوري فائدې اخلي او هاغی ستيز په ځای باندې پروت دي اریس کې راځي نبی عليه الصلاۃ والسلام فرمایلو بخاری مسلم شریف حدیث دی نبی عليه السلام فرمایلو اجتنی بو من تاسو <تصالت> تا اوو حلاکوون کو تباہکوون کنا موبقات هاگو گناہ جل انسان جڑو بیغ بلکل باسی داس اوو گناہو نزان اوساتی بیا نبی علیہ السلام هاگو اوو گناہو نزکر کرو یو دا الله رب العزت تر شرک کول دی دویم جادو کول درم دی تین مال پا نحق باندی سلورم نمبر نحق قتل کول تینزم نمبر نبی علیہ السلام فرمیل سود دی شپا نمبر میدان جنگی او د میدان جنگ نتختی دل. او اوو نمبر په پا پاک دامن زنانو باند تحمت لگول. دا اووان گناهون دا سی دی چه دا انسان بی خوبا سی. یو په حاقی که سود دی چې جرل ویستون که گناه دا. بل حدیث که راضی نبی علیه السلام فرمائل. زی چه اللہ رب و رعزت دا میراج دا شپیت سیل را بانده او نما یو نه رو کتو تجربه نه رو په دې تن ولاړو مېسکی او غاړه تم ولاړو تن دا کم چې مېسکی تنو د وداراو ته کوشش کولو دا غاړه ته چې کم تن ولاړو دو به یو کاڼي لاس کینه ولیو او هغه مېسکی چې کم تن ولاړو دی به مزبوط په هغه باندې ووښته داسې به ووښتو چې داسر به په مېزبانی دوشه دی به بیا واپس په ځای ته روان شه هغه کانه به تن ته بیا واپس راغی لکه پس به بیا د راوتلو کوشش وکړئ چرته نه دی وشو به بیا پکانی باندي وي تاسو به ولا پمیس دوتوټی کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ما د خپل ملګرو جبرایل او میکائیل علیه الصلاۃ والسلام نو تاسو په چذاکم خلک دی راتهو دا د ستخاری دي کی ته ودا غتی صدا ورکول شي بل حدیث کې راضي نبی علیه الصلاۃ فرمیل فرمایل د ستو معاملې کې سلورو کسانو باندې د الله رب العزت لعنت وی یا زاین کوم د حدیث شته او موږ زم شریف کوم د حدیث شته نبی عليه السلام فرمایلو اخز الربا د سود اخستونکه په د باندې الله رب الیزت لعنت دې دوین د سود ور کوونکه په د باندېم د و موکلیه د سود کوونکو په د باندېم د الله رب الیزت لعنت دې دریم نبی عليه السلام فرمایلو وشاهدیه سو ک د سود معاملات کی گواہی کوي په د باندېم د الله رب الیزت لعنت سلوورم وکاتبی وکاتبیه د سود معامله کې لیکون لیکل کوونکې پدوانه هم د الله رب العزت لانت دي یو حدیث کرام دا سلو ورو وانا په گناه کې برابر دي دسود سود کے کې ورکون کې د دې گواهی کوونکې او د دې معامله لیکون کې اول حدیث کې مسلم شریف کې ذکر روایت هغه سرزیات اضافه دا هم چې کړه انسان تپتوي د دې لیکلو یا د گواهی او د دې د هغه نورو په دې گواهی یا لیکل کې معلومات ورته نشته دې ګناګار نه وجبته ورته اولګي دلته چې دا, دا سود معاملې ده او د هغې نور سودي بیاوم نکلی یا گواهی کې خدابور سره پذيكي شریک وي بل حدیث کې داسې راتل نبی عليه الصلاة والسلام فرمایل څلور کسان داسې دي الله رب العزت په ځان لازم کړی دی چې دبدې معافي او بخنن وکهونه یو نبی عليه الصلاة والسلام فرمایل شار شارب الخمر د شراب سکون کې عادت دی چې د شراب سکي دریم نبی عليه السلام فرمایل یتیم نه حق مال خورونکې بنا حق اثر دریم نبی عليه السلام فرمایل هاقوق الوالدين کې څوک د مور پلار نافرمانی کوي انکه کی حقوق الوالدين به چې کم راځي د مور پلار نافرمانه او سلورم نبی عليه السلام فرمایل چې صدې چې کوم انسان دا غوري الله رب العزت او مې ما پځان لازم کړي چې دبدین معافي او بخښنه وکړي ولحدیث <مصلح> کی دا راضی نبی علیہ الصلات <تمال> <مصلح> والسلام فرمایلی کله چې زما په امت کې دوو گناہونه راشي الله رب العزت په دې باندې دوسته ځاګانه بمسللت کی یو چې کل زما په امت کې رشوت وراغلو نو په د دشمن هغراوب او یره به پراوړي ان څو ځینې زمون ملک <مصلح> یره <مصلح> دمر یره زیاده شوې ده چې کله کافر حدیث داو نبی علیہ السلام فرمایلی نو صورتو بی رو بی مسیرت رب العزد زما امداد پا دشمن باندې کړی دی در رو دی یو میاشتی اندازه و مسافت پاتی وی او دشمن زمونږ لري نن حال دار آغی چه مسلمان هاگه د میاشت و میاشتی مسافت کافر و تا وی او مسلمان تینا پدیزی کیه دی یرد آدمر ملکون زب سنگ دی سری دشمنی کمون کم زوری و نور ملکون و کفار مصبتی نو اللہ رب العزد پا مسلمان ذکر ب دریښت په قیام شوې دي دويم نبی عليه الصلاة و السلام فرمیل، .کل کله چې زما په امت کې سودراشي الله رب العزت به با بدی باندې ګرانی مسللت او څو ګرانی راشي مونږ یو ته نسبت کې او بل نسبت کوداده د وژنه د وژنه نبی عليه الصلاة و السلام فرمایلی ګرانی جرآزي زما په امت, امت نو څوک کله عام شي زما په امت کې نو الله رب العزت به با بدی باندې ګرانی کی دارنګ یو حدیث کرا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو سو گناونه دا داسي دي چې د حقین زن او ساتي ګوره د حق موافي بیان کیږي کی. یو د غنیمت غلا ده چې کوم انسانوک الله ربو عزت رب دینه موافيږي کدی کې رټول او خلقو حق شریک دی پکې دغه بچا جنا موافي غاړي دويم سود دی چې الله ربو عزت رب د دین دی موافي نه کیدی گناہوں نه ځان بچ کی. بل حدیث کرا دل نبی علیه الصلاۃ والسلام یو درحم د سود خوړل داست دی لکه شپک درش کرت زناکول د دا دینم داده گناه زیاده ده او بل حدیث کی راضی نبی علیه السلام فرمیل د سود اویا درجی دی و ایتا روها انتن که المرء انتن که المرء او امت الاؤمی دی در سود طولنا کم درجه دادا چه انسان لکه مور سره نکاح دون کې ده دوم رسق در گناه صرف د سود یو درحم خوړل. او ابن کثیر یو روایت ذکر کړی دی لکه چمور مور سره دی په بیت الله شریف کې زنا کوي دینهم بد تر د سود یو درهم هم خوړی فما جاءه موعظه من ربه پس هرها اوسو کې راغی دتا نصيحت من ربه طرفه دربد دینا فان تها پس ذمنش ولهو ما صلف پس موعظه دې د هر مخ کې ګناهونه چې کوم د کړی دی وَأَمْرُهُ يَا فَلَهُ مَا سَلَفْ پس جایز دی ده, ده پارا حق اصل مال اغسل رأس المال چه کم ده انسان اصل مال ده حق ده واقلی نور ده پریده وَمَنْ عَا ده هر حق سوک چه واپس شنی سوتا فَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس دا کسان ده اور والا دی هم فی ها خالدون دی باپا ده اور که همیشوی دوتا فَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ الن څوک یوابل څلستانه دا کسان د اورواله دی دی په دې کې همیشې وي موتذرا دی آیات او د قص نور آیاتونه دی د دی دین استدلال کوي کله چې انسان ګناه کبیره وکا نو دی همیشې لپاره په پا جهنم کې وي دی په دې با باندې کافر شي لکه وګرو یذلتا ومنعاد اولایک اصحاب النار هم فیها خالدون چا چې سضو خور څو توافل څو دا اورواله دی په دې کې به همیشې وي په ټول دې آیات دوه مطلبونه دی دل تا یاخو ومن آده سوک چه واپس شد او دا سود حلال او گنلو. نو دا کسان لأور والا دی او په اور کی با همیشه بی. وچی سود یا انسان حلال گنی نو حرام سید حلال اول یا حلال سید دا زان حرام اول تحلیل او تحریم دا نه کول پده بانده انسان کافر کی گی. وزکو چې دی و پده که همیشه بی. وچی سود اللہ حرام کرده دی او انسان حرام گنو دا خو گناهی کدی ر وګه حلالی گنی جائزی گنی ندی پدیکاسش مدی و, و, و دی او پولای کا صاحب نارغم فيها قارین دی زم و جا ت سیر قر دبی دا ذکر کڑی کله چ خالدون ذکر شی ورثرا ابدا نو دا ډیر زمانه ته هم ویل کی او چ کله ورثرا ابدا ذکر شی هميشه بوی بی. نو بیا کی دې دې اطلاق پټول زمانه او ټوله موده باند کیږي نو درته خالدون دی خو ابدا ورثره نشته دی نو دیر زمانه بانده هم دا دی اطلاع کیده شید. و خالدون مانا چی دیوه پا دی جهنم چی دیر زمانه پراتی بید. یمحق الله الربا محوکی ختمی الله رب رزد صد و یرب صدقات و زیادتی اللہ ینی مالت صدقی حدیث کرازی الربا و ان کسران ف این آقبته تصویرو الى قلن این الربا و ان کسران صد اگر کل جاتم فإِنَّ عاقِبَتَهُ تَصْوِيرُ إِلَى قُلِنَ عاقِبَتَ انجام د دې لګوالی تغیرزي د دی کې برکت نیوي هغه بالکل الله رب العزت ما واقعي ختمي اکثر صدخور انسان چې د هغه مال کې برکت نیوي او د قرضارو د سودونو معاملات تکلیفونه مصیبتونه داسې کارونه په الله راولي چې د هغه مال په دې باندې اوليږي ويوربِ الصَّيَقاتُ زِيَادَةُ الْأَمْوَالِ دُسُقِي وَاللَّهُ لَا او الله محبت نکي اوله کفااررن یم هاريو کافر او گوننگار سره என்ன الذي نه آمنو بشارت حال کسان چمان روړي واموس سو هاتی کامل کوي تو عقام سوات او پابند ک دمانزه وته اوس ذکته او وررک ذکات له هم د پاار ددي بدلدي عرب بهیمپنی ضررب دي وله خو خونا او نهبوي یا په دو باندې. ولا هم يحزنون او نه با دي غمجنوي يا ايها الذين امنوا تقوا الله اي ایمان والو ويري گيد الله نا ودرو ما بقي من الربا او پري وي هاچ باقي وي د سود نا ان كنتم مؤمنين دچري تاسو مؤمنان اتقوا الله باز خلک زان ته ډیر تقوادار او پريزګار او مؤمنان زانته وي او بیا هم سود کي قرانه شريف ایمان والو کله الله نه حقیقت کيريږي دا باقی کوم سود کې چا دم پاتوي خبر خبرږي هغه پریک دی فإِن لَم تَفْعَلُوا بس کای بس کا تاسو داکار کار اونکه یې نسودم پرینخ فاذنوا بحرب من الله ورسوله فاذنوا فاذنوا یو قراته دم قديم مشهور چکم پدیدی کی لیکلش وی دی مفاظ دنو معنی د فعل مو په هشي فجنګ مانده طرف د الله او د پیغمبر نه وین قرات فاذنو ابن کثیر نور یودام ذکر کړي فاذینو باز قرات کراغله مفاظینو معنی د اعلان د جنگ دا طرف د الله او د پیغمبر نه و ان تبتم او کچری تاسو توبه او بیسلوا فلکم رو اوسو اموالکم پاس جهیزی ساو زپاړه رسول د اصل مارونو تاسو لا تزیمونه تاسو ظلم کوی ولا تزلمون ف تاسو باندې ظلم اون کړی شي حدیث کرا دین بیلی اسلام فرمایلو الا ان کل ربان کان فیل جاهلیته خبردار چې حالت پټین کې زاد سمر سود معاملې وي ها موضوع نن کوم کل تاسو نه لریشي وی دی لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ جاهالت کینس سو ورکړنی سود معاملې هغه ختمي کوم چې تاسو اصل مال چا سره فروخت دی هغه هغه تاسو سره جائز دی لا تظلمونا ولا تظلمون تاسو ظلم مګوي په تاسو بظلم وکړی شي او اکثر یو انسان چې ظلم کوي الله بيبل مسلط کوي ذکر اوس برای صورت سورت انعام کې الله رب العزت فرمای وکذالک نو ولی بعض باز الظالمین بازم بما کانو یکسیبون در بعض بازی ظالمان پا بازو بانی سبب در عمل دیدوی باندی الله اللہ رب العزت اکثر چوکتی لیشی یو ظالم دبل دلا سمری نو اللہ رب العزت یو ظالم پا بل بانی مسلط کی نو یو بلچدی حاغ ختم کی نور خلق تینا پا امن باندی شی و ان کا نزو عسرتین وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ كَتَرَىٰ وِذَا قَرْزَارِ خاونده تنګ سیا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ پس مهلت ور کول دي اله ميسره تر فراپیا پوری وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ او دَاجِ صدقو خیرات کوی تاسو نو بهتره داده دا پاراسو این كنتم تالِمُونَ کچری تاسو په مسلم شریف کی حدیث راضی و مشکات شریف کم دار رویت راجزا تالیمین کم تیر شوئے. نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل من انظرا معصرا او و ضعا عنه ازل له اللہ تعالی فی ظلیه یوم لا ظل الا ظلیه من انظرا معصرا چاچی انتظارو که یو تنگ دستی تا حاغت قرض ورکڑی دیورت انتظار کی حاغت تنگ دی او و ضعا یا دی پوښه چې هغه زمري تنګ د څه دی چې د ټولو مرکه ماته نشي راکولې نو اول زو انو یې د هغه نه د قرض لری کو معاف کوړه از ذله الله تعالی فی ذلله یوم لا ذله الا ذلله الله رب العزت بعد الانسان تا قیامت ورز باندې سوري ورکی ها اورث چې بل و بنوي وتقو یوم تخیف خوې بده او یریږي یومن د سزا د هغه ورزنه ترجعون فيه الى الله چې بشي تاسو پدې کې الله رب العزت ترجعون فيه الى الله یو قول د مراد دینه امر دی چا عورت چې تاسو په کې مړ شي الله د باور شي دا عورت زین قول د جمهور علما د مراد دینه اورز د قیامت ده دا عورت زین ویریږي ثم توفق كل نفس بیا به پوره پوره ورګي هاریو نفسان ما كسبت حاجه چې دې زګري هم لا یزلمون او په دې باندې به ظلم او نکريشي الله بن عباس رضی الله تعالی فرمای اته ما نزله من القران وهي هذه الايه ده قران شریف ټول نه اخري ايات نشيورې نو هغه دا ايات دي وعاش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم 11 يوما نبی عليه السلام د دین وروسته یو یول سره ځوان دی بیا وفات شو ټول آخری آیات ته اعتبار ده نزول سره دا آیات دي کوم چې دا نو روایت کی راځي ټول نااخری صورت لکه صورت نصر ده او په اعتبار د صورت باندې ټول نااخره نه صورت هغه صورت نصر ده او آیات نه نزول شوي ده نو عبد الله عباس رضی الله تعالی فرماي هغه دا آیات جناب بی علی السلام د دې آیات د نزول وروسته یول سره ځوان دی بیا و شو ثم وفق کلن سن بیا و پور پور ور کړي شي هر یو نصا ما کتبت هغه هم لا یظلمون او په دې باندې و ظلمون کړي شي یا یحلذین امنو اذا قضا یم توم بيدینن الی اجل مسما دا ټولنا عباد آیات قران شریف دا آیات عبد الله بن عباس رضی الله عنه فهمی هیزه آیت نزلت فسلمه دا آیات نازل شوه بیو سلام پر برکه نازل شوه دي بیو سلام چې سړی مخکینه پیسې ورکی او دا ورتوي جماعت باندې دمره پیسې ولا مثال په تور غنیمت دی راغلی ورتوي پیسې مندر کې ماته دمره پیسې غنم راکی ابوलीस نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل دقصې بیا کړی دا بیو سلام هغه جایز دی چې سړی پیسې مخکینه ورکی او چې کله هغه ستوري شي چې ورتوي ماته بدهمره راکی په کې علما شرع دا ذکر کوي دې لپاره ضروري خبره داوی یو کوچې ځای معلوموي زبتا د دې ځای کې درکمه قسم معلوموي جدار قسم سیس به زتا ته درکمه اته نه چې قسم نیو معلوم نو یو به چیرې زمما مطلب دا زبتا ته در کوم پر وینه ما کو وی دا نه دا نه ما بلکې سم غنمو خپل ما ته به هغه راکې زم ځای معلوموي کوم ځای کې به تا ته ملایوي کې اته نه چې یو کس په سي ورکړي دا خیال داوي چې رې ما ته پور تر او زم تن چې کوم خرڅون کوي هغه چې دی, دی به ور پسي راشي او کدا ماردم نے بیان د جنگي د دا احتمال دا نزا په قرار مليشي او هر هغه بیا چې موضوعي الی نزاوی دا باطله دا چې جنگ کو کې جوړيږي جنگ احتمال پکی نو دا باطله دا چې بینې خپل پکا صفه هر څه کې مقرر شي چې دا دا بلیټه باندې زمرا غنم دې دې کې درکونه ويا ایه الینا امنو <سلام> ای ایمان ولو اذا تداینتم <سلام> کلا چې لین دین کوی تاسو مدین پا قرض بانده اله اجل مستمن تر نیتی مقرر پوری نویو نیتا پاکی مقرر دی دویم فکتبوهو فسئولی که دی لران ولی اکتب بینکم کاتبون بالعدل او لکل دی اوکی فمین ساسوکی یولیکون که بالعدل او انکار بنکی لیکون که اینه کذو باید لیکلونا کما علمه الله کما علمه الله یا اف کتبان دیات اف دی لیکل دیو کیلا کسنگه جلل احد ته خودنه کړی دا چې مخه بسم الله او داسونو تنه اولی کی لیکلونا مخه ذیم کما په معنا د لما باندې دی دی دی لیکل او کی دهاو جنا جلل احد ته خودنه کړی د شکر ادا کی جلل ما ته خودنه کوي چې د لیکل کولې واليضبط پس وقار دې چې لیکل دیو کې واليمل للذي عليه الحق و او املادي وې هغه باندې حق دې ولي تق الله او ودي يريږي د الله نا ربو چرابد دې دې املى شيخ القران الله فرمایي املى اثر عام محدثين په اصلاح کې دې تبوي له کې دلہ کلام محدث احاديث به بیانول نو نور ودیت وی لیکل ایملا د قصان مخینی دورونه چې کوم لوی لوی د احادیث او سنتو په کېو ا کڅنګ امام مسلم رحمہ الله مبارک رازی د هغه په درس کې تقریبا لذر و قرې دواتنو وبراتو او هاریو دواته چې د لس د قصان په تراچا پیرو کلمونه یې په کې ګندکول او هاری بلیکل کول امام مسلم رحمہ الله په درس کې مدل <متحدث> زرد زر ته چې پکې پراتو او هاریو دوا ته چې وی لس لس کسان مناو اوسمره تعداد جوړيږي نو هغه کوه ار ټیم په لسپېټرو او د دې تنظیم نو نو هغه ټیم کې تنظیم تنظیم بدوي چې ميز <متحدث> کې به کسان ناسو چې مستملي <متحدث> ورته ویل کېږي ميز کله به ديږي چې امام مسلم رحمه الله خبرو ک چې حد ثنا فلان من فلان ما د حديث او ردل له فلاني فلاني له فلاني نه نه نو بل مو حد ثنا فلان حد ثنا فلان حد ثنا د سې خبره چې د اخي دغته به او اوورېگله دارنگ آسونې زیاد ررن مهلایو محدث پریر شوي دد په دررس کې ایک کلک چوب زار پوره کسان بهاز کو نهغ مندکه تریقوه چاغ به با. ورته اووااز پهدي تریقې بانددي اوړ اورولو لا امام ېام رحمه الله مهله په باې کې را ځي د د خپله بار شریف تقریبا نه هزار کسانو دا بری شری چې کوم د لیکې ده 90000 کسان د پدې کې شاگردان پاتې شي تقریبا چې د بورتا ویلا نور خلقوب لیکله او اوریدله بي بل دومره لوی لوی تعدادونه چې ندي تخه आवाज اندغه څنګه رسیدل خدام دقه طریقه واچ یو بچنه مستملي په کې مسکو هغه به आवाज کو نوربالته لیکل کو بل به आवाज کو بل به دقه څه आवाज کو پدې تریکه به ورته راڅرګول نو ویلیوم لذي املاد الحق چې باغمان دی حق دی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ أَوْ يُدْيِرِ غِضَبَ اللَّهَ نَا رَبُّهُ جَرَبْدَدِي وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ نَرِكَ مَنْ يَالِ نُقْصَانَ نَقِيدِ ده دِينَا دِهِسِ فَيِنْ كَانَ الَّذِي فَسَّكَ كا جَرِئُ حَرَكَس عَلَيْهِ الْحَقُّ چَپَدَ وَانِ حَقُّ ده إِنْ دَاقَ رَزَارِ صَفِيھَن كَمَقَل أَوْ ضَئِفًا يَا كَمْ زُورِي أَوْ لَا یه طاقت نلرل او یم الا دا چملا وی دا ونا او کی ودا تن فلیم للولی او بس املادی او وی بیان دیو کی کس چ وارث ست دی بل عدلی ف انصاف سرا واستشهدو شهیدین من رجالکم واستشهدو او طلب دا گواہیدو کی گواهان دی اونی ولی شی و سان مرج ل د سړوستاسونا ف يکونا رجل چ نو دو سړي فجل سړي وراتي او دو زننا ممن ترزنا ت جانا چې را تاسو خوشالي تاسو من ائ داننا ت ان تظله احداما دا جیر یو د د دووانړونه پهذګه احدا اوخرى پهیاه به کې د تا داله نانا هرریز ک را بیا صللات او السلام فرمیلیو خونا ناقتصاات اقلې اودين زنانا د اقل هم کم او دیې هم کم دی اقل زکه کم دی چې دینی کم دی ا شقرآ د مهله الو فرمی ما دخل استاد حسین علی رحمہ اللہنا تہ پوسکو غالبا بدل و بدلا سیندی ملایہ حسین علی رحمہ اللہو ما ور تویل چی حدیث ته خدا معلومیږي او د قران دا معلومی چې زنانه عقل هغه د سړونو کم دي قنن ص باخ زنانه کې د هغه د سړونو ډیره قابلیت ډیره تکریبي کنن ص ام چې څنګه کوشش کړو دې چې چوغری پوزیشن هغه جنہ کوه غسیوی نو رامو کې زنانه چې د هغه د سړونو څنګه وي نهاغله د سړو اقل چې زیاتو نهاغله دین د وجنې زیاتو زنانو باندې سغتونه رازي الله رب العزت په طرفو بیرازي دې اختیار کې نشته خو بیا هم حقي کې عبادت نشي کولی او سړو باندې سغتونه نه خو خدای حقي باوجود بیا هم سړي چې عبادت کې سستی او عبادت صحیح طریقې سره نه کوي د دین وجنې څومره عبادت کې کمې رازي دینداري کې کمې رازي د انسان ذهن او حافظه ورسره کمزوري کوي امام شعفی رحمه الله فرمال وشكوت الى وكين سوء حفظي فا الى ترق المعاصي شكوت الى وكين سوء حفظي ما قبل صد في المشرطة شكايتكو زمان حافظة كمزور ده حافظة من خراب ده ذسوكم فا اوصاني الى ترق المعاصي اغمات وسيط او حكم راتوكو جبناهون بريده بياوی حغراتوی فإن العلم نور من فضل الهي وَإِنَّ الْفَضْلَ لا يُعْطَوَى لِلْعَاصُوِي علم فوها داد اللہ رب العزد فضل او رناده دا. او داد الله رب العزد گنانگارو خلقو تنور که دانی کانو او خو خلقو الله رب العزد تور که وچه سمرد انسان گناهونا کموی اقوم را اللہ رب العزد انسان تعلم فوها بزهن کچه ما مخدنی علماء چه کم ترشوی دی امام بخاری داد الله ببارک راج تکرون لس لاکا اح دارن امام احمد بن حنبل رحمہ الله جلوس لا کو پر احادیث ورته یا نور داس علماء تیر شوی 3 لا کو 7 لا کو د دمره دمره احادیث ورته یا دي د هغه وایم داوکه حقيقي تقوا او پرهزګاری د هغه ډیر زیاته او نن سبا ذهن نشي دمره کمزوري کیږي کی. وجه دا لا حرام مال مشتبه مال د دې څخه خیال نشته لیکی او خلک ګناهونه زیات کیږي د نظر حفاظت نصیبی دي و دي وایي د خلکو ذهن حاقیمی ولا يا بشهداء او انکار دنه کی گواهان اذا ما دو فلا جديره برليشي ني گواهي تا ولا تسامو ان تكتبوه او نه به تلکی گدا چې وليږي صغيرن وڑا خبره او کبیرن یالو يا یا اله اجل هي تر نیټه پوری ورکه هر یو خبره بلیګدانو چې دا معمولی خبره ده منه بزاخو په یا له غټه خبره دا بار چا ته یادي د دې ضرورت نشته نا لیکلو کې ذالیکم اقصتو عند الله دا ډیره د انصاب خبره ده دا الله رب ال یا اقصتو ډیره مضبوطه خبره ده اقصتو ډیره د انصاف خبره ده دا پنځه الله او اقو مول شهادت او ډیره مضبوطه دا د پاره د گواہی وعدنا الله ترتابو عدنا او نزدیدا ادنا دنیا مان نزدید دنیا ته د دنیا ځکه علما ووي چې دا اخرت ته ډیره نږدې مزدی خبر دان اللہ تر دا چی شک باونکی تاسو الا انت کون تجارتن مگر دا چی وی تجارت حاضرتن حاضر ینی لاس پلاس تو دیرو نها بینکم اڑوی راڑوی تاسو دی لرا پمینست تاسو که بلی سالیکم جناحون اس نشدی پتاسو باند گناہ اللہ تک تبوها دا چی انی تاسو حغی لرا و اشهدو اذا تبایاتم او گوهانگ نسی اذا تبایاتم کلچه صدا گریه اغسل خرسول ولا یزوار را کاتبون ضرر بنشی رسول لکون کتاب ولا شهید او نگوحتا و ان تفالو کچریتا صدا کارو که دیتم ضرر و نقصان او رسولو ف انهو فسوق بکوم فسی کنن داگو نهده فسوقن بكم فسوقن نافرمانی ده بكم سذاب ده ها غی فتاسو بی واتقو اللہ ویرگید اللہ رب العزتنا ویعلمکم اللہ او پوها درکی خودنا کیتاسو تا اللہ رب العزت واللہ بکل شیئن علیم او اللہ رب العزت فحار یوسیز باندی پوها دیں و این کنتم علا او که یی تاسو په حالت د صفه کې ولم تجدو كاتبان او بیان مې تاسو لیکون کې فرحان او مقبوزا بس غندا کابس کړئ شی وسيز به تي نواخلي فاین امینا بعضکم بس کو بعض کوو بازه ساسونا بعضن په بازه باندې فلی يؤذ الذی اتمنا بس ادا دی کی حرکت اماندار ګرځولې شوی دی امانته او امانت ده وليتق الله ربه او ودي یریګید الله نا چربد د دې چا چاپ اعتماد کو ز غانم د ناخلم لیکرم د ناخلم ز کو لاشه ما ترکه واپس نه پکاوي چې د شرې ادا کی دې دېلاندی تفسیر ابن کثیر او رواي ذکر کړي یو واقع ذکر کوي او یمن بخاری به ما خلا د کتاب کې نه هزه ذکر کړي ده وقت او نبی علیه السلام ده مختنوه و مطنیه و بیان که یو ملگره نبل تاوی تا ماتس پیسی را سفر شروع کون تجارت لزمه نماتس پیسی را که ها ملگره ور تاوی سو گواه راوله ور بس الله گواه کافی ده زبستال گواه کم ده نراوله ما بیا تاوی وی, وی لیکلو که بسو ی اللہ لیکن که و الله لیکن بس اللہ وکي ده بس حساب خبره که چپشه پېسی او تاور کی اوړتې ځبه سورز خپل ځرکم سمې راځي چې ورته خود دې دی لا بهري سفرې شروع کو سفرې شروع ک هغه ورځ را لاندې کي هغه ورځ چراغ لا دی راوته دی غریاب تا چیرې کښتي به شما زبلار دی انتظار کړې دی ډېر وخت خو چې سوکا کښتي نه و دیو لږې په میزبانی سړي کړې دی او باغي کې دنه هغه پیسې اخلي دي او سوال کو الا رب العزت کله چې هغه معنی د غواو د هر یو سيز مطاليبه به کولا نو ته چې بس الله کافي دی غواهرس یع الله ته ورته ما گواہی کو ورکړي او اوس خپل څه اسباب نشته دی چې زوړ ته د پیسې اوره سمه الله ته ورته د پیسې اوره سمه ځما خدای کارو چې کومه اوکه دا داملګریم به قوی راوتوي د لريابته چې چرا ملګری و میرازي نو زه اقبال به کوم پیسې ومروونی ما د وخت خپل پیسې مراکي ما ځګره انتظار کړي دی خو چرونه رونه رسید اغلرګي دی په دې غاړه تراغلي دی وی راځه پیسې کو نه شو خدای لرګي سر روچت کما او دا بزان ر یوسم خشاقو بوشی کله کلا په منځ وسر وې کته نو اغلرګي کې دنه پیسې پتی او دا ورته لیکليم چې دا زمما طرف نه اګه څ ور تخپل نوم لیکلو او وزره مرتفق لیکلو او واپس وکړم چې واپس کې هغه سره چې واپس راغی م بیا دل لاړی څاغ پیسې وتا ما ترالې ګری وی هغه ما تر رسیدلی دی نو دا چې کم سړي باندې اعتماد وکړي چې چا په اعتماد وکړي غاڼه تینا وانه وسلابل سړي تینا وانه وسلنه پکا دې چې دی ورته هغه امانت هغه پیسې ورته واپس ور ادا کړي ولا تکم الشہادتان او مپټوي گواہی لره و من یک تم او چا چې پټ کدی لره ته انه اته من قلب بس کینن ګناګا دې زړه دې صورت اول او اخر ته ختم الله على قلوبه مخينا تزروبا نرا شروع شبدا بابل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بابل ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك بابل فإنه آتم من قلبه بوننگارد ازردد والله بما تعملون عليم أو الله رب العزة فحرام الجتاسك ويقوها دين لله ما في السماوات وما في الأرض داوس ته صورت او سلور هغه مسلې چې په ټول صورت کې بیانې دي بیا د هغه خلاصو ذکر کوي یوو مسळा اسباد توحید الله رب العزتو ولله ما فی السماواتی خاص الله رتابدار دی ټول هغه څه چې په اسمانونو و ما فی الارض او هغه څه چې په زمکه کې و این تبدو ما فی انفسکم او هغه چې ګاره کوي تاسو حرز دی چې پنځونو تاسو کې دي زونو تاسو کې دي او تو خوه یا پټوي دی لرا یو حاسبکم به الله حساب او کې تاسو سرا پدی باندې الله رب العزت زین کې سوال دار ازین ذی ذکرې ان تد ما فی انفسکم او تو خوه یو حاسبکم به الله تاسو په زونو کې سړي بتازو ذخ کارکوی یا پټوی الله بتازو سرا پدیبان حساب کی حالداش روایت عبد الله بن عباس رضی الله و تمره رضی نبی علیہ الصلات و سلام فرمایلو ان الله تجاوز عن امتی اما حدثت به نفسها ما لم يتكلموا به الله رب العزت جما امت ته د دې موافقه کړي چې کوم خبرې د دې پزکری راشي ترسو كوري، فا دي باند عملية نوية كده، ما لم يتكلمو ولم يعملو بهي ترسو كده إظهار نوية كده، ذخ خبر ده، فا قبل باند آغة إظهار نده كده یاد ذريع و إرادة ده، ما لم يعملو بهي، فا عمل نده كده الله رب رزز ما أمت تا في باند سزان وقه ندر تسنگ ذکر دهي، چه ما في أنفسكم أو تقفوغ يحاسبكم به الله <تصفيق> دهي قند ده جوابو ندي یو جواب د ابن الجزری رحم الله تعالی کړی دی هغه وی وحاسبکم به الله معنی داده یو خبرکم به الله الله به تاسو په باندې خبر کی ستا فزکې سې دی الله به خبر کی ستا فزکې داده اراده راغلی وی دا نه چې صدا به ورګي صرف خبر به کی او سورې طارق کرا یوم كتب للسرائر قیامت پر ورځ باندې د سینی هغه پټ رازونه کوم وی الله رب العزت د هغه ظهور د هغه کارواري وو صرف دیده پارچ اللہ دنیا کی ویر انہو علی من بذات صدور دل سینو پر آزون اللہ فوح دے و اللہ رب رضیت قیامت پر رضی سینی حق رازون براختاری کی نور عذاب پی نور کی دوین قول دل علماء دا دیں او تغفوهو يحاسبكم به الله مراد دا دینه غیر اختار اختیاریا خبری او وسوسی دی یو قسم وسوسی د انسان پر زکی اختیار دے چدې د نر احولی غیر اختیاري یو خداتوس وسوسي وی چې انسان په ځری کې بی اختیار رازي خو دوی هم کسم دغه خبرې چې سړی د قصته نه غلط سوچونه په زړه کې راوړي ودلته مراد دې اختیاري دې چې کم د انسان سر اختیاري شته چې دغه غلط سوچونه فکرونه داسې نکي خو دغه د قصته داسې سوچونه کې الله رب العزت با د به حساب ورسره کوي همداسې دومره به تر جواب نه کوي دریم وجہ شیخ القران رحمه الله ذکر کړی دي مراد د عقیده ده چې د کوم عقیده ده که تاسو د دې اظهار کوي یا اظهار نه کوي الله وتعالى سره په حساب کوي او فضل کبیر کې امام شاول الله رحمه الله هغه دې ته اشاره کړی ده هغه مینه الاخلاص او النفاق ده تاسو کم اخلاص او کم منافقت دې الله وتعالى سره دې حساب کوي ظاهري خو ته عمل کوي وست معلومه دا چې ته د اخلاص نه عمل کې ارقیده تاسو د اخلاص ولادا یا دی ریاکاری دا نو الله رب العزت با د ریاکاری د اخلاص د منافقت د دې سې زونه حساب کوي چې انسان پوجریک نسو نشو فیاو فیرول یشاو وسبخنه کوي الله رب العزت چاته چې خوښ شي و من یشاو او ذابر کوي چاته چې خوښ شي والله على کل شی ان قدیر او الله رب العزت پا هری او سیز بانده قدرت والا دی آمن الرسولو بما ما انزل الیهی من ربیهی دا اوس اس اثبات رسالت در نبی علیہ السلام دویمه مسئلات در صورت کی بیانی دلن نو آمن الرسولو بزدیک کرو یا ایمان روڑو پیغمبر بی, بی ما پا حق سو بانده انزل الیهی ترالی گلی شود تا من ربیهی طرفا درب ددنه والمؤمنون مؤمنانهم ایمان را وړي حدیث کې دو آیاتونو فضل غن فضل راغري دي <تصفح> یو حدیث تفسیر ابن کثیر ذکر کړي نبی علیه السلام فرمایل دا آیاتونه ماته د هاو کونو زل جنت د جنت د خزانو نه ماته راکري شي بل روایت کړه د جدا چې آیاتونه یو پیغمبر ته نو ورکري شي درین قسم حدیث ریاض صالحین کې مخه رزق کی تیر نبی علیہ الصلات والسلام ناسو ورترا جبرئیل علیہ الصلات والسلام هم په دې کې او आवाज وشو جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وفرمل دا یو داسې دروازه چې چیرې دا دروازه مخ کې نه د کولا وشوي او داس او فرشته راغله چې دا فرشته چې مخ کې راغلی هم نه ده او بیا نبی علیہ الصلات والسلام ته سوره الفاتحه او سوره البقره دا, دا آیاتونه د دین نزول ورته وک او د یو توفرمل چې الله رب العزت فرمایلی کوم انسان دین ومنه تا نورین ویلې کې د دوه نورو سورته تا سورته الفاتحه او د سورته دا سورت د دوه اخرنی ایتونه بیا یو توفرمل کوم انسان چې دلیل الا اعطیتو الله رب العزت د طرف نه حکم دی چې زه رانا ترانا ورکوم د دې دوه سورته نو د سورته او دا دوه رستنی ایتونه دلته پزري کې به زه رانا چوم د دې اجر او ثواب ورکامه خو دریم حدیث داس مراغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل کم انسان چې دا دو آیاتونه د شپې او د کی او د للی کفتاه دا ورله کافی شي کفتاه یو مطلب محدثین دا ذکر کی دا د زده پارا کافی شي د شر او مصیبت او تکلیف او پریشانی نه الله رب العزت بده د شپې حفاظت او کی هیڅ قسم شر بده ته اونره رسیدي دوی مطلب علما ذکر کول کفتاه من قیام اللیل دا زده پارا کافی د قیام اللیل نا. دشبه عبادت كم دي الله رب العزت دي تبدا دي عمر السواب ورد كي سمرة كيب انسان دشبه عبادت كي كلن آمن بالله طولو ايمان روڑو پا الله رب العزت وملائكته او پا فرشتو دالله وكوتو ديه او پا د دالله رب العزت بانده ورسوله او پا پیغمبرانو دالله بانده لا نفرقو بين أحد منهم لا نفرقو مننگوجمونங்க جداك بيننا أحد م الرسلي فمازيوتنند في غمبرانانه ک بللك ت من نوجد الله فيغمبرانانه وقالوا سنا وطوانا او دي سمعنا او رليمونங்க وطوا او تعداری کومونங்க غفرانك اوفرك من نطلب غفرانكه الله متاانه طلب معاپيوده بخني کو وإلييك المصير. او تاسو د ویره دل را واپس کېدل لا یو کلیف الله او نفسن الاوصاها بری کی اشاره جهاد او انفاق هغه دوه مسلو ته یو تعالی دا یو جهاد پروګرام کار دی دا غي جواب الله غواطا دا هغه د وسه زیات تکلیف نو ورکی خو چې الله د جهاد وکم علی گلینو دا د یک بندا په کې او دوم انفاق غره دا دام ګران کار چې سړی مال خرڅ کړي ده هغه جواب الله دې څومره احکام را لګري دي انسان وسلاندی او او الله رب ال عزت یو نفس لرا الا وصاها مگر پتا کده هغه له ه دې مزبار ما کسبت بدل به وی دا سچ دي سکري واليها او پدین اوس باندې سزا به وی ما کسبت هغه چي سکري وي ربنا اي رب زمونږه لا تو منیسی منگل را ان نسینا او اخطانا ان نسینا یا خبلا مانا کچرهیر شیز منگنا او اخطانا یا خطاو شیز منگنا نو اے اللہ من پا او حدیث نبي عليه علیہ السلام فرمیلو رو فعا عن امت الخطا و النسیان و مزد کریو علیہ اللہ رب العزت زمان امت دری قسم گناہو نمعف کریدی یو یورفیع ان امتیل خطوا کم کار چې زموږه امت نه په خطا تروشي الله دې دې صدا نه ورکی دریم ون نسیان چې په حیرتن کم کارو شي الله رب العزت دې صدا نه ورکی دریم و مستکریحو علیہ کم کار چې فدیبانی په زور او کړی شي الله دې هم صدا نه ورکی دریم مانی ان زینم ملت ان ترک نا بازلامو کړی کله نه کار پاتې شي او اخطوانا یا خطا و شي ربنا ايرب زمونگا ولا تحمل علينا اسرا مرابار بار کې قومان اسران داسې بوج کما حملته لکه چې بار کړو د دې لره الیلذینا په هغه کسانو باندې من قبلنا چې مخې زمون نه او سخت احکام چې کله به ګناه او کا په دروازه به ورتلي کېږي وا دارنګهومتونه بالماضی په شی په منزل باندې موږ صفه کړی ترڅو چې هغه ځای هغه حساب یې تنول وانه کړی دا رڼور صف, صف احکام چې د هغه موز جمعه ته بغیر بل څه کې نه کيده او نبی عليه السلام فرمایلو جوړت لیل ارضو كلها مسجد الله رب الیذ زمہ امه د پاره ټول زمہ کې لري هغه جمعه یوزول دي دا رڼور دا صف احکام مالی غنیمت هغه خپل کې نشو تقسیمولی زکات خیرات خپل مې نشو هغه سره بلکې اور براغه او هغه به اسس ول نو دا به قبولیانه او کفاته بشي اصحاب شو په دې وسړې او شر میدل نور دارن صح ډېر احکام ای الله مون باندې قسمره بارکی ربنا ای رب زمونگا ولات وحملنا مرا بوج کې کوماندی مالا دوا قتلنا حغم سوایب تکلیفونا اول کې مراد لا تحمل علينا اسرا مراد هغه صح احکام او اودا ذین ولاتهم لنا مراد دین مصائب او تکلیفونه یالا فوق معنی د څو مصیبتونه او تکلیفونه مراولې لا دوا لنا به چ موږ طاقت نه لرو یی داغه د وشته او اننا واغفر لنا تفسیر مدارک او تفسیر نے کثیر ذکر کړي واف عنا مراد گناه کبیره دی یالا زموږ لوی گناهونه موعکی واغفر لنا او وړ ګناحو هم زموږه معاف کی دې معنی واغفر لنا یا لازم هغه ګناحو نه بالکل مټاو کی واغفر لنا او معافرا تو کی یو اپدا یوما مغفرت دینواز علما په دې کې فرق دا کوي او عادی ته کی, کی چې هغه ګناه بالکل د عمل نامې نه هم مټو شي او غفران دې ته ویل کیږي کی چې عمل نامې کې خو وی الله رب العزت په دې باندې سزا واغف عنا واغفر لنا واغف عنا اپو کې مافيو کې ممتا نو ما سره تکلیف پریشاني نرا ولي واغفر لنا کې ګناہوں را نه کیږي نو اي الله مونږ ته د حريم مافيو کې ورهمنا او رحم وکي پون باندې مولانا فنسورنا على القوم الكافرين دا انت مولانا فنسورنا على القوم الكافرين بیا غسلور وانه مثلي هغه چي ذکر کې انتا مولانا اے اللہ تزمونگا مددگاری نو پا دیکی اثباد توحیدو شو اثباد درسالت پر قیاس شن فانصرنا پس امدادو کی زمونگا علی القوم الكافرین و مقابلات قوم دک و ذکر در جهاد او انفاق در قیاس شن لما عذر رضی اللہ وطم فبارک الازی کلو بچ حق تلاوت کولو نو ازخت تماح هذه السورتا يقولو بعدها آمین کلو بچ معذر رضی اللہ وطم فبارک دې صورت تلاوت کولو کولوبه چې د دې ترور سره د آخري آیاتونو ته د هغې نورووبې آمين ویلو یعنی انت مولانا فان سنال قوم الكافرين و آمين یا الله زمونږ د دعاګانی قبول کړي کوم بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> الف لام می الله لا اله الا هو الحي القيوم <تصفيق>